Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, passant 3 minuts, de les 9, avui és dimarts, 9 de desembre i aquestes alçades de la setmana a les filles de Lilith ens toca posar la visió femenina a l'actualitat. Aquesta setmana coneixíem noves dades sobre l'atur i ja hem arribat als 3 milions d'aturats i gairebé un 60% d'aquestes persones són dones. A més, sembla que a elles els costa més trobar treball que a ells. Precisament de la situació laboral de les dones parlarem avui a la tertúlia amb les nostres convidades, serà en uns minuts. Però abans us vull recordar que la nostra secció de salut hem recuperat el tema de la setmana passada i parlarem de la diabetes amb el doctor Josep Frank. Per cert, també hi haurà temps per rebre, com no, els consells que ens porta avui la nostra experta moda, l'Anna Pitarg. Bé, doncs els convidem a continuar sintonitzant Ràdio Cornellà a la 104.6, l'equip del programa, els acompanyarem fins les 10 de la nit. Rebeu una salutació del Samuel Castro, el control tècnic, i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes a les filles de l'Illit. 9 i 100 minuts de la nit. Com sempre, l'actualitat ocupar els primers minuts del programa aquesta setmana. Coneixíem noves dades sobre l'atur. Sembla que a l'estat espanyol ja són gairebé 3 milions les persones sense treball. I en el cas de les dones, aquesta situació es veu agreujada. Atenció a les dades. Un 25% de dones en atur porten més d'un any buscant treball. En el cas dels homes, les xifres es redueixen a un 16%. Són dades d'un estudi realitzat pel Centre de Predicció Econòmica. Aquí a Catalunya hem de dir, però, que som l'únic comunitat de l'estat espanyol, on la taxa d'atur femenina és inferior a la masculina. A la resta d'Espanya, en canvi, un 12% de dones en actiu no tenen treball, mentre que un 10% d'homes doncs, es troben en aquesta mateixa situació. Però la major desigualtat de gènere la trobem en els contractes laborals a temps parcial. En aquest cas, 8 de cada 10 contractes pertanyen a dones. Malgrat aquestes xifres, està clar que durant les últimes dècades el paper de la dona al món laboral i empresarial ha canviat molt. En sorgit noves polítiques i nous rols que la societat ha hagut d'assumir, ha o diguem que estem en procés d'assumir. Han aparegut també nous conceptes com la conciliació laboral o la famosa discriminació positiva. Aquí a les filles de Lilith hem convidat a tres dones emprenedores per descobrir una mica doncs, les dificultats que s'han trobat i les seves experiències en el món laboral. És un plaer saludar a l'experta en màrqueting i relacions públiques, Rafaela Almeida. Bona nit. Donem també la benvinguda a l'Anna Gassió. Bona nit. Hola, bona nit. Gràcies. Hem de dir que l'Anna és directiva d'una empresa de serveis funeraris i secretària general de l'associació que plega els empresaris d'aquest sector. I per completar aquesta taula, és un plaer presentar a un economista que sempre ha mantingut una estreta relació amb el món de la consultoria per les dones emprenedores. Bona nit, Marta Olic. Bé, senyores, la veritat que hi ha molts aspectes a debatre sobre el món laboral i les dones, però m'agradaria partir en aquesta tertúlia de les experiències personals de, de vostès. En el seu cas, per exemple, Rafael, en el sector de la comunicació i del màrqueting, com creu que es valora el treball de les dones? Creu que en el seu sector es compleix allò que es diu que la dona ha de demostrar el doble perquè se la valori igual que l'home? A veure, jo penso que que, bueno, que és un sector complicat no? per nosaltres, i però bueno, que estem aquí i estem fent aquest, aquest forat en el sector no? i intentem assolir part d'aquest mercat, sobretot en el meu cas, bueno, que estic en el mercat de màrqueting també i comunicació, però enfocat al mercat online, que sempre ha sigut una mica un mercat dominat pels homes, no? perquè tot el que, el que seria noves tecnologies i tal, pues, a les dones... Pues, en un principi ens feia una mica de por, no? però bueno, ara amb aquesta nova oportunitat doncs, estic assolint en aquest mercat el que seria comunicació enfocada al que, que seria el màrqueting online. Però penso que, bueno, que sí que hem de donar més, hem d'ensenyar més que, que potser altres persones no? o, o altres mercats. I vostè, Marta, suposo que dedicant-se al món de la consultoria potser s'ha trobat més sovint amb temes de desigualtat de gènere en el treball? Bé, concretament en el treball, jo crec que he tingut sort d'estar sempre en organitzacions on s'ha donat molta igualtat i moltes oportunitats d'igualtat a les dones. Però és veritat, com lo que ha dit la Rafaela, que són mons eh, on les normes, les regles, eh, les fixen els homes i, per tant, a nosaltres ens resulta més difícil o ens hem d'agafar un comportament de tipus més musculí doncs, per intentar arribar a, a, a, a si volem tenir una ambició, no? Llavors, clar, això potser és un error, no? Potser hem d'intentar ser més nosaltres i el que s'ha de és intentar canviar aquestes normes i aquestes regles i arribar doncs amb una visió potser més femenina del món dels negocis. Com parlava de que potser s'ha trobat amb algun cas de desigualtat parlava més que des de la visió personal, l'experiència personal sinó del que de les dones que a vegades doncs han, diguem que han anat a vostè a les seves consulories per buscar consells, sabem que està molt relacionada amb el món del consell. Diguem parla dona mm -hmm. emprenedora, s'ha trobat amb dones que tenen sovint dificultats per accedir. Sí, sí, Efectivament. És, és, és normal que eh? o sigui, és, és, és això, és un món mol dominat eh, pels homes al món dels negocis i mm -hmm. bé, és que és, és normal, vull dir, som nosaltres que hem d'intentar doncs eh aprofitar la, totes les oportunitats que hi hagin, especialitzant-se, formant-se al màxim, doncs per poder a donar aquesta nostra visió uh -huh. en aquest món, però sí que és cert, eh? que és difícil. Però, per exemple, ara veiem casos com el la, la senyora de i podem dir que també s'ha avançat molt, no? Potser 30 anys enrere doncs no era, era impensable o més bé surrealista fins i tot doncs, trobar una dona en una posició de directiva, per exemple, en un sector com el funerari. Li ha resultat difícil arribar fins a aquest punt a vostè, Anna? No, la veritat és que no. La veritat és que no m'ha resultat difícil, ha sigut una línia com un pas darrere de l'altre. En un moment vaig tenir l'oportunitat, jo sóc advocada o de formació, ja no sóc de professió, mm -hmm. i vaig deixar l'exercici de la professió d'advocat doncs, per, per assumir la responsabilitat empresarial. Bé, vaig pensar que seria una situació transitòria que ha esdevingut pràcticament doncs, una carrera professional de la qual n'estic molt satisfeta. Bé, el sector nostre és absolutament... Jo no vull dir... Jo no dic, faig servir gaire la paraula machista. És masculí, que dic jo, eh? El mm, que predominen homes. No, no és que sigui un predomini, és... Vaja, a l'associació la, professional sóc l'única dona de la Junta Directiva, evidentment. I a més secretària general. No. No? Sí, sí, sí, sí. I, I bé, jo sempre dic que no ho he tingut difícil precisament perquè he sigut l'única, he sigut quasi, em permetreu l'expressió, com ser la mascota, quasi, feia gràcia, no? Ostres, tu, ara ens veu una dona, no? I des del principi he cregut i crec firmament en el món empresarial com quan activitat d'activitat econòmica que hem de portar aquest plus o aquest fet diferencial femení. Jo no sé per on anirà el debat aquesta nit, però ara es parla molt de que aquesta crisi econòmica que impera és molt masculina, és a dir, ha sigut eh, el prototipus de eh, no tenir mai prou d'aquesta ambició tan masculina, no voldria entrar amb, amb estereotips, potser probablement sí. ara obriríem un debat, no? i que les dones estem més acostumades, doncs, històricament, a cuidar dels altres. Sí. Qui històricament ha cuidat dels fills, qui històricament ha cuidat dels pares, de les persones malaltes, han estat les dones i, per tant, tenen una visió més generosa de donar-se als altres, no? Mm -hmm. I potser doncs, si el món hagués estat en mans de les dones, el món econòmic, no hauria eh, passat una crisi com aquesta. Probablement no ha de ser ni femení ni masculí, sinó cadascú a portar el seu. No? Mm -hmm. eh, ara mateix ella apuntava doncs, les qüestions de les feines de casa que sempre se l'han atribuït a les dones i per tant doncs això també ha dificultat una mica eh, doncs, que la dona mica mica s'hagi anat... Eh, en el mercat laboral. Vosaltres creieu que mica en mica doncs, estan canviant aquests rols? I com ho estan fent? Què jo penso que mica en mica. El que passa és que nosaltres com, com a dones doncs, hem assolit el mercat laboral uh -huh. però clar, a vegades que hem assolit aquest espai tampoc hem deixat l'espai familiar no? o sigui, lo típic, no les tasques o sigui, som molt generoses i sempre assolim moltes coses en aquest sentit. I a les dones jo penso que ens fa falta aquest punt de delegar més segons quines tasques per poder no estar tan saturada i fins i tot a casa pues jo penso que és un punt que ara mateix es nota aquest aquest punt històric no que sempre hem assolit moltes responsabilitats i fins ara pues evidentment pues pues estem com a com a sobre sobresaturada no amb amb tantes coses en aquest sentit i son, i si no tenim una ajuda per part interna familiar, pues també pot arribar a ser bueno, una part de conflicte no? entre el món laboral i el món familiar. Arrel d'aquesta conciliació que ara mateix doncs, ens apuntava la nostra convidada, també hem de dir doncs, que hi ha aquestes dades que potser les podem relacionar, que és que, cada, que 8 de cada 10 llocs de treball a temps parcial estan ocupats per dones. Això podria ser conseqüència precisament d'aquesta famosa conciliació familiar? Què penseu? Per què aquestes dades? Perquè estem parlant de que un 80% de contractes a temps parcials s'estan fent només a dones, o només els mm hi -hmm. accepten dones. Perquè sempre ha de ser la dona, sembla que la que acaba renunciant, potser, no? mm -hmm. o repartint-se el temps. Bé, jo penso que és culpa nostra, també, eh? Sí, jo també. Sí, sí, sí. Sí. A veure, tu has parlat de generositat, Rafaela, <laughs> i jo a vegades parlo d'egoisme i de que les sí, dones sí. som les nostres pròpies enemigues. Sí, és a dir, sí, el fet de la casa, la casa és meva, jo sé cuinar, Clar. jo llavors...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 pots fer res ni anar enlloc. Sí, sí. Per tant, jo penso que en part és culpa nostra mm -hmm. i els homes els hi va de nassos, esclar. Els homes, aquesta postura de les dones. Per tant, jo penso que tots n'hem d'aprendre sí, sí. i, és clar, és un món on, no sé, Rafaela, tu et veig més jove, potser la Marta i jo som, ja, no ho sé, no, no, no m'atreviria jo... a dir-ho, però jo, clar, ja tinc una edat que totes ens han... Potser som les primeres. Tinc clar. poques amigues, jo, que només facin de mestresses de casa i probablement mm -hmm. la Rafaela no té cap, no? Mm -hmm. I llavors, bé, bueno, tot això és molt nou, encara que ens sembli que fa molts anys que funciona. És molt nou, mm -hmm. les dones no fa tant temps que estem assumint responsabilitats. No hi ha directives, sinó mandos intermedios. I, i bé, s'ha de donar temps als homes i a les dones a aprendre. N. Però els errors són de tots dos, jo penso, Sí, eh? mm -hmm. sí jo penso eh, que és això que falta, aquesta comodit comoditat part de les dones en, no, en aquest nou lloc. No? perquè nosaltres estem en el món laboral i intentem compaginar amb la vida familiar. Però clar en partir d'una lluita, una evolució que encara pues, no, no, hem, no hem trobat aquest lloc estàndard, no? aquesta estabilitat, jo penso. Jo, amb el que has comentat dels contractes de temps parcial, mm. eh, jo volia fer una aportació amb això. Jo no crec que un contracte de temps parcial sigui necessàriament algo negatiu. Mm. Jo crec que el que és negatiu són els contractes precaris, les condicions laborals precàries, els sous, eh, els treballs mal pagats. Jo crec que eh, els homes s'haurien d'apuntar amb treballs de temps parcial, sí, perquè et pot donar una visió doncs, de poder exercir millor els teus hobbies, una mica el que deia eh, abans l'ana de compartir, no? Mm. O sigui, si tant l'home com la dona eh, poguéssim arribar que hi treballs de temps parcial ben pagats, ben remunerats, mm. ja sé que potser això és una utopia, no? No, però, sí, però és, sí, de és per si no, no, no té perquè ser dolent un no treball no apuntàvem com a dada uh -huh. negativa no sé si ha donat aquesta sensació sinó uh -huh. més aviat com una mostra potser d'una realitat social que dèiem, no? uh -huh. que sembla que la que més aposta per repartir-se aquest uh -huh. temps entre casa i el treball acostuma a ser la dona, en aquest cas, uh -huh. no? sí. que l'home generalment no es planteja no? aquesta mitja jornada a vegades o temps parcial que li permetria doncs, també combinar-ho sí. amb una vida més familiar. Sí. El que potser. sí que és veritat és que amb aquest model que hem comentat abans on les normes són fixades en el món dels negocis pels homes, perquè ha sigut així històricament i tradicionalment, els, contacte, els contractes de temps parcial poden... Eh, poden hipotecar, entre cometes, la, la carrera professional d'algú. I això no hauria de ser així. O sigui, tothom podria, hauria de tenir dret a tenir una època, sigui pel que sigui, per maternitat, o perquè vols fer un màster, o perquè, jo què sé, o perquè vols agafar-te una temporada de descans, i que això, doncs, que la carrera professional no es veigués perjudicada o per un, diguem, per un tall a la carrera o eh, per un treball a temps parcial. I això, mm -hmm. avui en dia, no és així. Avui en dia... Quan hi ha un tall o quan hi ha algú, doncs, normalment, i és el que passa moltes dones directives, no?, que uh -huh. han de renunciar a vegades eh, a una feina, doncs, molt demandant de eh, tot, eh, haver d'estar tot arreu i en tot moment, doncs, per poguer doncs, si, si es vol tenir un fill o, uh -huh. o el que sigui, no? I això és el que, mica a mica, entre tots, hauríem d'intentar anar canviant, eh? I... Uh -huh. Si em permeteu, introduixo un altre tema, que és el tema de la formació i la preparació de les dones doncs, per entrar al camp laboral. Per exemple, ara tenim tres exemples de dones doncs, preparades en els seus àmbits, tant el de l'economia com, per exemple, em deia abans eh, l'Anna, sí, que, doncs, que havia estudiat per ser apocada... Doncs, de fet, era la seva formació, després no s'hi he dedicat, però sí, prèviament havies tingut formació mm. universitària, en el camp del màrqueting també la Rafaela. Hem dedicat llavors que les dones, doncs, mica en mica van accedint a aquest camp laboral, però amb una preparació darrera. No obstant, eh, els sous encara són inferiors. En canvi, hem de dir a les universitats sí que hi ha més nombre de, de noies que de nois. Per tant... Es podria dir que en el cas de les dones no es compleix allò de que el sou s'ajusta a la seva preparació Bé, normalment? El problema jo crec que és que les dones normalment, jo això no, no sé, només sóc mare, eh? però no... no, no he Llegit sobre el tema, però no sóc cap experta, sembla ser que les noies acadèmicament funcionen millor. Això mm -hmm. és bastant real. Una altra cosa és a nivell professional, les capacitats, altres capacitats que s'han de desenvolupar després per treballar. Eh? Però acadèmicament, com a estudiants, són millors les noies. Llavors, es dona la paradoxa de que hi ha noies, cada cop més noies, fins i tot hi ha carreres on hi ha més dones comes, eh? però... Passats uns anys, si tu seguissis la, carrer, la carrera o la trajectòria professional, et trobaries que d una promoció on hi havia més dones, més noies que nois, perdó, els nois han arribat més lluny. Què ha passat? No se sap. No se sap o se sap. Vull dir, les dones van renunciant pel camí o tenen més dificultats. Jo sóc més partidari de pensar que les dones hem renunciat pel camí. Sí. Hi han renúncies de dones i no hi ha renúncies d'homes. Uh, la societat admet completament que un home lo primer és la seva carrera professional sí. i en una dona no hi ha aquesta tolerància 100% sinó que fins i tot pot estar uh, mal vista. Crec mm. que això està canviant, però clar encara no ha canviat. No? Sí. L'han parlat de renúncies. Penseu que estem parlant de renúncies forçades o renúncies voluntàries en la major part dels casos. Jo penso, és que, evidentment, a, veure, a tothom, nosaltres, és que, clar, les dones que han estudiat, han fet una carrera, has passat per moments de, o sigui, de formació, de, de nervis, no?, què és el que vull fer a la meva vida, i, evidentment, no, vol, no vols renunciar a, a tot el que has aconseguit si, si realment pues, tens les oportunitats que s'han de tenir, no?, i llavors, clar, si, evidentment, si després trobes una feina, eh, no et surt com volies o com havies pensat des de la universitat, evidentment, potser pues, pues, tens altres opcions, no?, suposo. Uh -huh. O sigui, arriba un moment que si tens un, un nen o si tens un fill, per exemple, i, i no tens una, una feina que està d'acord amb X, um, o sigui, que, que poses a la, a la balança, uh -huh. no?, per veure avantatges Exacte. i desavantatges, doncs, pues, evidentment, acabes renunciant una part que uh -huh. potser no ho renunciaries si tinguessis bueno, la part de conciliació laboral les flexibilitats horàries i etcètera, perquè ara mateix doncs, sempre, evidentment, les dones acabem renunciant a part d'aquest punt. Una dona que, per exemple, que tingui un nen, evidentment està el tema o sigui, sociològic, però també el tema dels sous. Si, per exemple, el teu marit doncs, té un sou molt, molt més elevat que el teu, evidentment eh, el que reduirà les jornada serà la dona i no pas el, el marit. Una qüestió de rentabilitat familiar, rentabilitat, no familiar, etc. Exacte. Jo crec que renunciar Exacte. és un dret i uh -huh. jo crec que les dones tenim més capacitat de renunciar i els homes haurien d'aprendre a saber renunciar, també. Sí. És el que jo crec. Sí. Jo penso que el dia que aquesta renúncia o que aquesta bajada de veles, que uh -huh. m'agrada bé a mi, no? <laughs> Perquè dius, home, arriar les veles completament, gairebé que, que no... Um, es faci des del punt de vista familiar domèstic en el sentit de, bueno, què aportes tu, què porto jo, com podem contribuir tots dos a que això tiri endavant. Mm -hmm. Llavors, bé, jo ja em trobo moltes vegades amb dones que estan guanyant més que els seus marits, veràs, sí, sí, sí. i, sí, sí, i sí. ja em trobo amb dones que em diuen, no, no, això que va a buscar els fills a l'escola és sí, el meu sí, marit. I jo i puc dir que m'ho reparteixo amb el meu, no? Per tant, penso que ja no, no, no és una cosa estranya, però tampoc sí. és l habitual. Sí. Jo penso que és una qüestió de temps d'anar educant els nois que pugen ara i les noies. Mm -hmm. I bé, el que passa que després, mentre que hi ha angoixa de dir estem parlant d'aquest estat o d'aquest esgraó superior i després et trobes amb tots aquests casos de violència metgista i tot això, que dius, com és possible que tot això passi? Com podem pensar en educar els nois i les noies amb aquesta igualtat professional i amb aquesta igualtat quasi social a nivell d'oportunitats i després et trobes amb el que et trobes a nivell primari, no? Doncs, en fi, mm. això és el que quan jo vull ser optimista penso, ostres, ens deu faltar molt, suposo, no? Mm -hmm. Doncs eh, ara m'agradaria una mica doncs, saber de les vostres situacions particulars. Parleu de conciliacions, de la dificultat de renunciar, no renunciar. M'agradaria saber si en el vostre cas, doncs, ara mateix en el, en el lloc on esteu, en el camí heu hagut de renunciar a alguna cosa. Mm. Per exemple, en el cas de la Rafaela. Bé, bueno, jo de moment, bueno, més que res a nivell temps personal, no? perquè portar una empresa... Mm -hmm. Per exemple, jo acabo de casar-me, bueno, fa poquet que m'he casat i, evidentment, vull tenir la meva família, però encara no he trobat el moment adequat, perquè, clar, si tens una empresa, doncs, renuncies les teves hores d'ocio molt, o sigui, a vegades, o sigui, és més una renúncia a nivell, el temps que, que he de portar, de cara a la meva empresa, però a nivell familiar, bueno, evidentment, no un parell d'anys, pues sí que vull tenir la meva família, els meus fills i, i evidentment, uh -huh. suposo que hauria de renunciar part del que... Espero no, no haver de renunciar, uh -huh. intentar conciliar el màxim possible, però això sempre és complicat. No? I ara pues, em trobo amb aquesta situació també de conciliació, tot i que tinc una empresa i puc fer els horaris que vull i, i tinc aquesta flexibilitat que potser altres dones encara no la tenen, no? Uh -huh. Llavors, però tot i així, doncs... Pues... <laughs> Es va tirant. L'Anna també ens apuntava que tenia fills, si no m'equivoco. Sí, jo tinc tres fills. I la conciliació de la seva vida laboral i familiar hi ha estat difícil o s'ha trobat, diguem, amb un recolzament a casa que, doncs, que li ha servit també per poder fomentar eh, i potenciar el seu treball? Jo he tingut grans recolzaments. Primer, la formació. La formació que m'han donat els meus pares, eh, universitària, i i vaja, ni que se'm passés pel cap mai a la vida no treballar, i ser una persona autònoma. Eh? Mm. Eh? Jo depenent, el que intento transmetre als meus fills, per exemple, tinc dos nens i una nena, cap diferència en la seva educació, i crec que tots, tots, qualsevol noia o qualsevol noia, ha de pensar que de ser autònom econòmicament en aquesta vida. Mm. Eh? I això ha de ser una prioritat. Per tant, jo, en la formació... He tingut un reconsolament enorme i després amb la meva vida familiar. Jo quan vaig tenir... No he fet mai una baixa maternal, això tot s'ha de dir. Bueno, bé, tampoc. És una opció. No? És una opció. Obligatori. No he fet una baixa maternal, però potser he estat dos mesos treballant de nou a una i després he pogut anar a veure un festival a l'escola dels meus fills mm. i he pogut compatibilitzar-ho prou. Gràcies a què? Doncs que en un moment donat, quan veus que tens el primer fill i no arribes, eh, doncs has d'apostar eh, per invertir en cangurs... Em confiar amb els altres i, i amb el teu propi marit i el teu marit en confiar en tu. Quan una dona arriba a casa i diu oh, és que em paguen tant i la canguro val tant o oh, per això no et moguis de casa qui cuidarà millor el teu fill que tu? I dius, home, Deixa, és una situació és, és un temps, una situació que totes les dones, moltes passen. Aquí el que ens oblidem moltes vegades és del gran gruix de dones que treballen, que arriben a casa seva, seguien treballant, no tenen cap ajuda, no hi ha del seu marit sinó ningú que les ajudi a casa seva i aquest és un gruix de la població, que és el dramàtic, no? Un cop tu tens una formació, aquest és l'esgraó més important, superada aquesta formació i, i tenint clar que vols treballar i desenvolupar i estàs satisfet amb la feina que fas, llavors no, vull dir, no, no hi ha qui pari, a veure si m'explico, ah. és difícil. Eh? Ni els fills ni res, vull dir, continua, si t'esforces. En alguna ocasió us heu sentit pressionades, a vegades vosaltres mateixes o per la pròpia societat, a quasi, quasi ser una superwoman, allò sí, que diem, ja, de ser perfectes que... a tot, sí, sí. a casa, a vegades nosaltres mateixes som els nostres pitjors sí, enemics perquè exacte. som les que ens exigim, no? Sí. Potser doncs, ser bones a tots els àmbits de la nostra vida, a totes les esferes de la dona familiar, sí. laboral... Sí sí. jo penso que nosaltres mateixes hem creat aquestes expectatives tan altes que ara pues, és que clar has de serrendre hem has d'emprendre, has de ser emprenedores de tenir èxit professional, és de ser una bona mare, una bona esposa. és que nosaltres mateixes ens hem posat aquest llitó tan alt no uh -huh. i clar i després pu pues, arribar a aquestes expectatives evidentment pues. O si sigui, poden portar també frustracions no? a nivell personal, però això en, en tots els àmbits, eh? no només a, ah. a nivell personal, sinó professional, i hem d'anar pas a pas. No? El que passa és que nosaltres hem saltat d'aquesta evolució tan elevada que les dones pues, volien accedir al mercat laboral, ara han accedit, ja tenen una sèrie de llibertats que no teníem abans, però ara jo penso que estem encara en un procés de transició, mm -hmm. que hem d'estar còmodes eh, a nivell familiar, a nivell laboral, i, bueno, i agafar aquesta evolució, no? Però encara no, estem en un moment encara que, que penso que encara no és estable, no estem còmodes en cap lloc encara. O sigui, al 100%, segons la meva, la meva posició, no sé. Per la aconseguir la aquesta comoditat total, ara ja per acabar, doncs m'agradaria sentir les vostres propostes. Crec que ja hi que ens falta, doncs a nivell polític, a nivell social, a nivell fins i tot personal a les dones per poder aconseguir aquesta igualtat laboral, no? I per sentir-nos realment realitzades. En aquest terreny? Home, jo personalment crec que a nivell empresarial hi ha d'haver molts canvis. O sigui uh -huh. Avui en dia ja hi ha empreses, que són empreses més avançades, que es caracteritzen doncs, perquè tenen eh, unes polítiques eh, amb els seus empleats de conciliació perquè saben que les dones valen, i de fet, bueno, jo em volia comentar, he portat un estudi uh -huh. de la consultoria McKinsey, que és una consultoria molt prestigiosa, i que va fer l'any 2007, on es diu que les empreses que tenen eh, dones a càrrecs directius alts, però no una, sinó normalment quan hi ha diverses, o sigui que poden fer com una mica de grup d'opinió i uh -huh. poden introduir doncs, els seus criteris, són empreses que tenen millors resultats financers i millor, eh, organització interna. Llavors, aquestes empreses més avançades són les que jo crec que en el futur aniran introduint doncs, guarderies, eh, a les dones no se'ls tallarà la professional per fet de que abandonin, perquè una dona té dret a voler cuidar el seu fill. Si, si, vull dir, té el mateix dret, eh, si l'Anna doncs, diu «Dés, doncs, jo no faig baixa», doncs és perfecte. O sigui, s'ha de tenir el dret de voler fer i de no voler-ho fer. S'ha de tenir el dret de dues coses. Però si es vol fer, no han d'hipotecar la teva carrera professional. Això és el que jo crec. I les empreses jo crec que han d'evolucionar en aquest sentit, més que mesures governamentals i lleis, que jo no hi crec gaire. jo crec que han de ser les pròpies empreses, les que vagin, sí. sobretot les més innovadores, les sí, que sí, veuen... Sí que les dones són importants, que porten aquesta visió diferent i que se'ls ha d'anar incorporant als llocs directius però alts, no a la direcció mitjana, sinó als consells d'administració, la direcció general, etc. perquè serà així com anirem a poc a poc, fent un, un canvi a la societat. Doncs, si us sembla, ens quedem amb la reflexió de la nostra companya, la Marta Olic. Eh, fins aquí la tertúlia d'avui. Moltíssimes gràcies a la Rafaela, a la gràcies. Marta Olic i també a l'Anna per haver assistit aquí a les filles de l'ILIT. Sapigueu que teniu doncs, les portes obertes d'aquest estudi per participar quan vulgueu, que ens els debats. I us desitjo molta sort també en les vostres gràcies. carreres. Formes. Moltes gràcies. Gràcies igualment. Gràcies. Demà a les 7 del matí el mercat de Sanil de obre un dia més les seves portes per oferir-li els millors productes al millor preu Més de 300 punts de 20 interiors i exteriors a la seva disposició i a més totes les tardes de divendres obert fins a les 20 hores Mercat de Sanil de de Cornellà Cada dia, el millor, al millor preu Per proximitat per confiança, per qualitat. Per bon preu i per un tracte personalitzat, aquest Nadal Cornellà. Compra a casa Ràdio Cornellà 104.6 FM. Never seen's come fleet I stand up and you, you, you, you. de Lilith a Ràdio Cornellà A Les filles de Lilith Parlem de Salut. 9 i 35 minuts de la nit. Hem de dir que la salut ja ocupa un lloc preferent aquí a les filles de Lilit, entre d'altres coses doncs, perquè sempre és actualitat per alguna raó o una altra. Avui al nostre espai l'ocuparem parlant de diabetis. Atenció a aquestes dades. Segons el Ministeri de Sanitat, a l'estat espanyol hi ha un milió de persones que tenen diabetis i no ho saben, i ni més ni menys que 3 milions de diabètics diagnosticats. Estem parlant que un 10% de la població pateix aquesta enfermetat actualment, mentre que durant anys anteriors no havia passat doncs, de l'1 del 2% de la població. A més, les dades que ens aporta el Ministeri també diuen que un 9% de les dones embarassades estan afectades per aquesta enfermetat, per la diabetis. Ara bé, quan parlem de diabetis ens trobem en símptomes diferenciats entre homes i dones, per exemple. Ens pot afectar de forma diferent? Doncs aquestes i altres qüestions ens les haurà de respondre el coordinador del grup d'estudi de Diabetis de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Saludem el Josep Franc, bona nit. Hola, bona nit. Bé, doctor, acabem de donar unes dades, si més no, preocupants. Estem parlant que gairebé 3 milions de diabètics tenim a l'estat espanyol. A què es deu aquest increment de persones afectades per aquesta enfermedad? Sí, bé, això és, és cert que de, en els últims anys s'ha estat registrant progressivament un increment des dels mm -hmm. anys 60, que estava parlant que hi havia un 1% de la població a les últimes dades estan parlant sobre un 12% és a dir, és un increment molt preocupat en els últims anys. Hi ha diverses causes no, no, no hi ha mai una sola causa una de les causes positives o bones és que la gent també viu més ara que abans, per tant continuen mm -hmm. a més casos de diabètics no? i perquè cada vegada es tracta millor es tracten millor les complicacions i això fa que l'augmentar la seva esperança de vida, doncs, ginm més. Però a l'altre costat de la balança tindríem les dades negatives i és que probablement aquest increment es deu en gran mesura eh, o principalment, el fet de que cada vegada la població és més obesa, de que cada vegada la població fa menys exercici, i eh, tot el tema de la obesitat està molt vinculat amb la diabetes tipus 2, que és la que realment està augmentant en aquests últims anys. Per tant, aquest estil d'allocs saludables és el que està fent que augmenti la prevalència de la diabetes a casa nostra. Usted m'acaba d'introduir a la segona pregunta. Quins tipus de diabètics podem, de diabetes, perdó, podem trobar? Mira, clàssicament, eh, la majoria dels diabètics, més del 90%, es considera que són diabètics que se'n diu tipus 2. Uh -huh. És una diabètica que normalment apareix en persones eh, a partir dels 40-50 anys. Són persones que tenen un sobrepes o una obesitat eh, franca i que normalment és perquè la insulina no és eficaç. O sigui, sí que tenen insulina però no és prou eficaç. Aquest seria el gran percentatge dels diabètics que veiem normalment. Uh -huh. Després hi ha un altre tipus de diabetes, que potser és la segona en freqüència, que seria la diabetes tipo 1, que és la que apareix en gent jove, que no se sap ben bé quina causa eh, provoca una lesió de la cèl·lula beta del pàncreas, que és la que segrega insulina, i el propi organisme es defensa destruint aquesta causa, però a més a més destruyeix la cèl·lula beta, amb el qual ja no hi ha insulina, perquè com que no hi ha cèl·lula que la pugui fabricar, doncs aquest és un tipus de malalt que necessàriament per viure necessita utilitzar insulina. Això és menys d'un 10% del total de casos i apareix, ja et dic, amb, sobretot amb gent jove, sempre o quasi sempre per sota dels 30 anys. Hi ha un parell de tipus més de diabetes que no són tan importants, com pot ser la diabetes que apareix durant l'embaràs, això normalment són persones que tenien una certa predisposició i que l'embràs els descompensa i llavors apareix aquesta diabetes que se'n diu gestacional. No? Hi ha altres diabetes que són de tipus secundari amb altres patologies com malalties del fetge o malalties del pàncreas, però aquestes afortunadament són molt excepcionals. I últimament amb immigrants ens estem trobant un tipus de diabetes que és una mica de barreja entre la 1 i la 2. Semblen diabetes de, de, de, de tipus 2 però que apareixen molt abans abans dels 30 anys, o són diabètics dels nens però que apareixen més tard. És a dir, comencen a haver-hi aquestes formes mixtes que sobretot en aquests moments s'estan donant més en població immigrant. I d'aquest milió de persones que també dèiem abans que poden ser diguem diabètics amb potència, que encara no han estat diagnosticats, en quin tipus els podríem englobar? Realment, aviam, sí que són diabètics. El problema és que no hi ha hagut un diagnòstic. És a dir, uh -huh. si t'úpliques els criteris que es fan de mesurar la glosèmia i que estigui per sobre de 125, en d'un cas que sí. Sé, sí que ho són. El problema és que no s'han diagnosticat. No són potencials, sinó que són reals diabètics, saps? Uh -huh. Llavors, la majoria d'aquestes situacions sempre són la diabetes tipo 2, que és aquesta diabetes més lenta, més silent, que la insulina va perdent la seva funció perquè hi ha aquest sobrepes. La diabetes tipo 1, que és que deixa d'existir la insulina, es diagnostica bruscament perquè es necessita de la insulina, perquè si no, no es pot viure, m'enténs? Diguem que els símptomes són més violents, no? Els en un símptomes cas, de la diabetes tipo 1 normalment sempre acaben debutant de forma molt aguda en mm. un hospital, amb una cetocedosis, amb sueros, i espantant moltíssim. En canvi la diabetis tipo 2, aquests símptomes poden durar anys. Alguns estudis parlen que dels primers canvis de la malaltia fins que tu la diagnostiques poden passar fins i tot 10 anys. Per tant, és un procés molt lent i que de mica en mica es van, es van produir aquests símptomes. I en el cas d'aquesta diabetes que comentem, quins són els símptomes més comuns? Els més comuns normalment eh, els clàssics que sempre s'han parlat és la poliúria, polidipsia i polifagia. Això vol dir que són malalts que comencen a tenir molta gana, són malalts que orinen molt i que tenen moltes ganes de beure i molta set. Aquests serien els símptomes més clàssics, però realment això quan esperem aquests símptomes ja anem tard, ja anem tard. És a dir, lo que avui en dia està eh, reconitzant a tot arreu és que en poblacions, en determinats grups de risc es miri a tothom la, la, el sucre, la glucèmia. No? Entrarien a dintre d'aquestes poblacions amb grup de risc, doncs gent, per exemple, que ha tingut antecedents familiars de diabetes, gent que té un sobrepès, gent que, a més a més, té altres malalties cardiovasculars com podria ser una hipertensió o nivells alts de colesterol. És a dir, s'estan intentant fer una búsqueda activa i no esperar que apareguin els símptomes perquè, realment, ja anem d'ara i la malaltia ja ha tingut temps de començar a lesionar l'organisme. També ens preguntàvem abans d'autors si pot haver-hi diferències pel fet de ser home dones, a dir si ja diguem si el gènere i el sexe influeix en els símptomes de la diabetis?: No, La veritat és que no. Hi ha algunes societats eh, amb les que sembla que predominen més amb homes, amb altres societats amb dones, però a casa nostra, amb la població occidental, realment no hi ha grans diferències en quants a prevalències de, de gènere que afecti a la diabetis. No, no, no, no sembla un dels factors importants. A les dades que donaven prèviament a l'entrevista, també estretes del Ministeri, deien que un 9% de les dones embarassades també estan afectades de diabetis. El fet d'estar o no embarassada és un factor de risc? Sí. Bé, aquí en, és que el d'aquest 9% mm -hmm. s'han diferenciat dos tipus de, de, de, de situacions. Una és la dona que ja era diabètica prèviament i que es queda embarassada, que cosa que abans era potser una mica més difícil, però que avui en dia, gràcies al bon control, doncs es pot embrassar amb tota la facilitat. Aquest és un grup de malaltes o de, de persones que tenen una diabetes durant l'embràs. I l'altre és el fet que eh, l'embràs és una situació que d'alguna manera empitjora la sensibilitat en aquesta insulina. Llavors, és aquella persona que seria prediabètica, que tenia uns nivells de sucre una miqueta més alts de lo normal, i que realment el fet d'embrassar-se doncs, acaba de estiguejar la funció de la insulina i això la descompensa i és el que provoca la diabetis. Normalment, després de l'embràs, si no hi ha hagut un increment massa exagerat de tesi i tal, a la que ha calat l'embràs, a cap d'uns mesos, es torna a normalitzar i és possible que deixi de ser diabètica però és una persona ja fràgil, una persona làbil, és una persona que a la que sangreixi de cap d'uns anys amb molta més facilitat tornarà a desenvolupar una diabetis. La diabetis no sempre la tens i ja es queda per sempre, sinó que si tu en fases inicials tens una diabetis tipus 2 i aconsegueixes perdre i reduir 10 quilos de pes, per exemple, doncs probablement desapareixerà i deixaràs de ser diabètic. I per això és molt important en aquestes primeres fases incidir molt en tots aquests estils de vida saludables. Doctor, i la genètica també és un factor a tenir en compte a l'hora de diagnosticar la diabetis. Sí. La genètica, tant en el diabètic tipus 1 com en el diabètic tipus 2, sobretot concretament en el diabètic tipus 2, sempre s'havia parlat que clàssicament la diabetes perseguia a no? les famílies. No, no se sap molt bé per quin mecanisme. Sembla ser que és una, una herència que no depèn d'un sol gen, sinó que depèn de diversos i de la interacció de diversos. I realment hi han en algunes famílies que el component aquest genètic és molt important. Però en la majoria dels casos es necessita, o, o existeix aquesta base genètica, però en la majoria dels casos és imprescindible... Es que hi hagi factors ambientals, que hi hagi aquesta obesitat, aquesta falta d'exercici físic. És a dir, no se sap exactament quins percentatges, es parla de que un 25% de la població, és a dir, un de cada quatre, podria tenir el gen de la resistència a l'insulina, que seria la primera de les fases que desenvoluparia la malaltia, però en la majoria dels casos el que sí que sabem és que, que és el factor ambiental el que realment desacadena l'aparició de la malaltia. I l'edat també és un factor a tenir en compte? sí. Quan més a gran som, quan... o sigui, el que s'ha vist és que realment a major edat, major probabilitat de desenvolupar la diabetes. Entre altres coses, perquè igual que el cos va perdent determinades funcions, sembla ser que la sensibilitat a la insulina i sobretot la capacitat que té la, la cèl·lula beta de segregar insulina es va reduint. No? És a dir, cada vegada doncs correm més a poc a poc o, o necessitem dormir menys hores, doncs també el nostre pàncreas té menor capacitat de segregar insulina. Això significa que més anys, més possibilitat de segregar insult, de, de, de presentar una malaltia de, de diabètica. Però perquè, també, és cert, també, és cert, no, no, també és cert que en poblacions que són molt obeses, Realment, la màxima prevalència de diabetes no s'agafa als 70 o als 80 anys, sinó que està al voltant dels 60. És a dir, quan més obert siguis, més abans apareix la malaltia. No? Llavors, vull dir, de gent molt obesa que arribin a vells, no n'hi ha tants. Per tant, vull dir, la prevalència amb els obesos probablement està més al voltant dels 60 anys que no pas com amb el resto de la població no tan obesa, que estaria als 70 o 80, que és, és quan seria més freqüent. Per tant, podem dir que un dels factors diguem, més claus o i sigui, que més pot influir a l'hora de, de patir diabetis seria la dieta que portem, no? l'estil de vida, sobretot de vida, pel que vida, fa a l'alimentació. No, no, no tan sols és un tema de dieta eh, que, que, que també ho és, eh? vull dir que menjar, per exemple, molts hidrats de carburàpid, eh, aquestes begudes sucrades i refrescos, tot això realment són molt doents, és que castigar molt el pàncreas, però si això realment es combina eh, amb una falta d'exercici físic, eh, tot això és el que realment fa que empitjori i que aparegui l'obesitat. El, el gran indicador de la malaltia diabètica tipus 2 és l'obesitat prèvia. Per acabar, doctor, doncs, m'agradaria parlar del tractament. Coneixem molt bé l'insulina, diguem que és el tractament doncs, eh, més famós, o que tothom coneix, però suposo que n'hi ha d'altres segons la gravetat no? de, del tipus de diabetis que estem patint. Sí, sí, sí, Aviam, la insulina és el tractament més famós perquè és el que és imprescindible en el diabètic tipus 1 o el que no fabrica insulina, li han donat des de fora. Però realment en el mal diabètic tipus 2 que siga sí té insulina però que no és molt eficaç, hi ha molts tipus de fàrmacs o hi ha diverses famílies que d'alguna manera el que fan és augmentar la utilització, la sensibilitat en aquesta insulina. Hi ha medicaments que estimulen el pàncreas perquè segregui més insulina, és a dir, la, com podrien ser les sulfoneurees o les glinides. Hi ha altres medicaments que el que fan és que el fetge deixi de fabricar glucosa, això és la metformina, que és un dels grans medicaments que tenim, i després hi ha altres medicaments que farien que aquesta insulina, a nivell del receptor perifèric, fos més utilitzada, fos més sensible i que tot en millor. També acaben de sortir ara recentment una nova família de medicaments que d'alguna manera el que farien és eh, no tant eh, potenciar la insulina, sinó frenar l'hormona que és contrària a la insulina, que és el glucagó. És a dir, serien, bé, ara se'n diuen els inhibiors de les dpp 4 i les incretines, que bàsicament també, al frenar el glucagó, fan que el fetge, que és una de les màquines de fabricar glucosa per al nostre organisme, funcioni menys. Per tant, també aportarà menys identitat de sucre i o disminuirà la glucèmia. Per tant, en el diabètic tipus 2, habitualment hi ha un, un gran ventall de fàrmacs eh, orals per començar a tractar la malaltia, que potser en fases inicials conforme vagin perdent cèl·lules bètes serà necessari l'ús d'insulina, però que en la majoria de les situacions, eh, inicialment almenys, vull dir, en fàrmacs orals es soluciona i es controla molt bé. Doncs, doctor Josep Fran, estem encantats de que ens hagi atès aquí a la secció de salut de les filles de l'ILIT. Penso que hores d'ara doncs, estem una miqueta millor informats sobre el tema de la diabetis Moltíssimes gràcies, bona nit. Molt Bove, moltes gràcies a vosaltres. Esteu escoltant les filles de Lilith. La ens obre la clau de l'armari. Bona nit. 9 i 49 minuts de la nit, nosaltres ara ens toca parlar aquí a les filles de Lilith de moda. I com sempre ho fem de la mà de l'Anna Pitar, la nostra experta. Bona nit, Anna. Hola, Laura, bona nit. Em sembla que avui l'Anna Pitar doncs, ens fa anar a la màquina del temps una mica anys enrere o potser dècades, no, Anna? Perquè em sembla que sí. ens portes una ruta per botigues vintage de Barcelona. Sí, una ruta per botigues vintage a Barcelona i també algunes pàgines web per les mm. que no tinguin tant de temps. Sabeu que també l'Anna és una enamorada d'internet que ens porta sí. molts truquets per comprar econòmicament perquè suposo que seguim amb aquesta tònica, no, Anna? Sí, això avui parlarem de la moda vintage, que és un tema que jo penso que li pega molt a la nostra filosofia d'anar a la última mm -hmm. sense gastar. I ja la setmana passada vam fer una petita introducció en el vintage, però bueno, anem a repetir de què va aquesta tendència. Doncs la roba vintage és roba d'unes altres dècades, és a dir, rescatada mm -hmm. de l'armari de la mama o de la iaia, en tot mm -hmm. cas. Sí, però diguem que el vintage doncs, ja ha fet un pas més enllà i ha sabut, potser, doncs, aprofitar aquest moment de popularitat i estar llançat doncs, a obrir més botigues, no? Sí, exacte, sí. Ja, o sigui, no només consistís en anar a l'armari de... De les, nois, de les nostres mares o de les nostres àvies i buscar roba sinó que el vintage ha fet un, pes, un pas més enllà, com bé has dit, uh -huh. i està obrint moltes botigues, que bueno, ja són les, les abans anomenades botigues de segona mà, uh -huh. doncs ara són tendes vintage que queda com més fashion i, i això, i estan realment estan apareixen moltes, tant a internet com a... com al carrer. I on podem trobar, Anna? Quines són les millors? Quines ens aconselles? Doncs mira, ara que estem ja en època de regals, jo... Si voleu fer un, un regal original i sobretot exclusiu, perquè, clar, les peces vintage al ser d'unes altres dècades, doncs hi ha el que hi ha, no, no hi ha sí, més. No, no hi ha producció en sèrie. No. Jo m'aconsellaria anar a fer una ruta per El Raval, que és un dels barris on és més fàcil trobar aquest tipus de, de botiga. Mm -hmm. Jo, que vinc els deures fets de casa, ja he portat algunes direccions interessants. La primera és Olala, que és una de les tendes vintage més populars a Barcelona, i que poden comprar des de vestits hippies fins a jerseys, a jerseys aquests uh -huh. dels anys 80 a l'estil locomia. Oh, sí. Aquests... sí, sí, 80, super... els 80 sí. amb els vanus aquells no, que sí. ballaven. És sí. pues una I... mica astronauta aquell estil, eh? També. Sí, un poc. Sí. De ser un poc valenta pues, sortir al carrer així <laughs> sí. vestida, però bueno i a gustos per tot. Uh -huh. I això, la tenda la Laolala, la, doncs la podem trobar al carrer Tallers número 73 o bé al carrer Riera Baixa número 11, tot això al barri del Raval. I sense sortir d'aquí, de Riera Baixa, trobem Le Swing, que és una altra tenda vintage i ja per rematar la compra, si alguna s'agrada en de més o veu que li falta alguna coseta, uh -huh. doncs pot anar a fer una ullada a l'Ailo, que també està al carrer Riera Baixa número 20. Per tant, podem dir que carrer Riera Baixa de Barcelona pel barri sí. del Raval és un carrer de botigues vintage, no? Allà ja podem fer una bona... Una bona ruta, per exemple, en un matí que ens apropem pel centre. Sí, allà està, a més, estan bastant properes uh -huh. amb, lo, amb la qual cosa, doncs, això, si no tens molta, molt de temps o no t'ha vist per una volta molt, uh -huh. molt gran, doncs vas allà al carrer Riera Baixa i, I, si i tenim, segur que trobes si tenim cosa. més temps i si ens dona per sortir del Raval, també podem trobar altres botigues d'anar? Sí, després també poden fer una, una excursió per el Gòtic i allí tenim una parada obligatòria que és l'Arca de l'Àvia, uh -huh. que està al carrer Bans Nous, número 20. I ja si volem alguna cosa més especial, i dic més especial perquè aquest, aquest, eh, aquesta tenda de vintage que es diu París Vintage està al carrer Ferran Agulló número 24, molt proper de Francesc Macià, uh -huh. ja és un poc més... O sigui, sea, és, és també vintage, però uh -huh. ja estem parlant de grans firmes, Rollo Dior, Louis Vuitton... I en aquest cas també les podem trobar més econòmiques o que adquireixen aquell valor plus de relíquia, en el cas de parlar de firma. En principi, et tindrien que, que fer el descompte que li cala una prenda que uh -huh. potser ja de, ja esti, ha sigut utilitzada llavors mm, no uh -huh. val lo mateix que una altra prenda de Dior per exemple uh -huh. però bueno sí que és una mica més cares que aquestes de le, del carrer Riera Perquè clar, ja, ja no estem parlant d'outlets quan ens trobam coses d'altres temporades sinó que estem parlant de roba usada, no? Sí, i a més que sí que n'hi ha algunes tendes en plan molt exclusives que que realment són peces de col·leccionista i sí que, sí que ja no són coses econòmiques. Uh -huh. Bé, bueno, jo crec que la feina feta sobre l'excursió per Barcelona Botigues Vintage doncs eh, ja està enllestida, ja veig que has fet els teus deures, Anna. Però en el cas que ens vulguem cada casa, que ens faci mandre a veure, per internet què podem trobar? Doncs pues per internet jo he fet algunes, vaig a fer algunes propostes per als internautes uh -huh. i ja la setmana passada vam avançar un poc de, de moda vintage a internet i vam estar parlant de Shop Nastigal, que uh -huh. si se'n recordeu, doncs això ja vam estar parlant i ja vam dir que et feien una, una foto de, tall de les possibles tares sí. o de les cosetes que tinc a la prenda per uh -huh. ser vintage i que està força bé anar a fer una ullada. Però bueno, si vols més, jo he estat investigant aquest pont i he trobat més tendes i més barates. I Doncs explica, explica que sí, hem sí. d'apuntar, comparteix els teus secrets. <ríe> per això estem aquí. <ríe> Jo entraria a American Vintage Classics, sí, que és una tenda, de... ahir sí que podem trobar coses des de la dècada dels anys 20. O sigui, ja són peces de col·leccionista. Si entreu i, i pegueu una volteta per allà, veureu que n hi han des de trages de bany fins a coses per la llar i tot. I sí que és un poc aquesta idea més de col·leccionista que estàvem dient abans. Uh -huh. Després, una altra pàgina que val la pena és Penelope Apps Vintage que té roba a preus molt assequibles i una secció de patrons antics per a les que siguen més suanyoses i ja es vulguen fer la roba a elles. Uh -huh. I ara, doncs, que una miqueta sabem on tenim que comprar, faltarien potser algunes pistes per saber què hem de comprar. És a dir, doncs, quines prendes tu recomanes que podem reciclar d'aquestes botigues de segona mà? Jo apostaria concretament per la moda dels 60 i la dels 70, perquè la dels 80, doncs, a mi ja me m'apareix un poquet més exagerada i potser ja ens costa un poc més adaptar-la al, al nostre vestuari habitual. Uh -huh. Però tot el que sigui d'estètica hippie, que a més segur que trobem als armaris doncs, de la nostra mà o de la nostra iaia, uh -huh. jo crec que se pot reciclar. I estem parlant doncs, de, des de les bosses fins als cinturons, fins a vestits... Així, doncs, amb l'estètica hippie. I, bueno, una altra prena molt fàcil de reutilitzar són els mocadors. Des dels folars que, que tots coneixem... Fins als mocadors amb cadenes que tant es porten aquesta temporada. Mm -hmm. Doncs, eh, si et sembla bé, Anna, per... avui tanquem ja en aquesta clau de l'armari, posem fi fins la setmana que ve i esperem aquí ansiosos, com sempre, els teus consells, sobretot ara que s'apropa el Nadal. Jo encara vull més idees per fer regals, Anna. Sí, sí, vindrem amb més idees. Doncs fins la setmana que ve, Anna. Molt bé, Laura, bona nit. just like the ones i used to know where the treetops could listen and the children listen to hear the sleigh bells in the snow I'm a dream of a Fem una volta per la història en femení Ella M'ha estimat tant, jo me l'estimo tant. En... 9 i 57 minuts de la nit, queda poc doncs per acomiadar el programa i mica en mica doncs, també queda menys per acomiadar l'any 2008. I amb ell doncs, també haurem de dir adeu aquí a Catalunya a l'any Rodoreda. Un segle després del seu naixement, avui a les filles de Lilit, ens fa especial il·lusió apropar-nos a la història de la Mercè Rodoreda ius dons. Perquè escric. Jo ho ja penso que ja ho dic en el pròleg de Mirall trencat. En principi escric per que m'agrada escriure. Sabirem, perquè si no m'agradés escriure, hauria fet una altra cosa, hauria pintat o, o hauria compost música. En he escrit que m'agrada escriure i després per i això ja és més profund, per percebre, per sentir que sóc, comprens, per sentir per sentir-me doncs eh, quina sort que li agradés escriure a la Mercè Rodoreda, no penseu? Mireu, per però, doncs, que allò que va començar per fer per avorriment doncs, va acabar engreixant les grans obres de la literatura catalana. Segurament que aquella jove nascuda a Barcelona el 10 d'octubre de 1908 no imaginava que la seva passió per les lletres la portarien a ser una de les escriptores contemporànies més valorades. Des de ben petites va forjar un caràcter solitari i un tant introvertit. Era filla única i va créixer en un barri tranquil, a Sant Gervasi. Allà vivia molt a prop, molt a prop del seu avi, l'home que va saber inculcar la passió per la lectura i per les flors a la Rodoreda. Podem dir que la mort del seu avi, quan ella tenia només 12 anys, doncs va marcar la seva adolescència. Cap al 1928, amb només 20 anys, es va casar en contra de la seva voluntat amb el seu oncle mater, 14 anys més gran que ella, Joaquim Gurgí es veu que l'home s'havia marxat a Amèrica molt jove i n'havia tornat amb una certa fortuna econòmica. Un any després de casar-se, doncs naixia també el seu únic fill, el Jordi Gurghi. Aquests fets van ser una experiència un tant traumàtica per l'autora, per la Mercè Rodoreda, sobretot al final de la seva vida, quan ella mateixa es culpabilitzava, en cercles molt reduïts d'amics, de la malaltia mental que va afectar el seu fill i que anys més tard doncs, la van obligar a internar-lo un centre psiquiàtric. És a partir d'aquells fets de joventut que a inicis dels anys 30 Mercè Rodoreda va triar la literatura com una alternativa d'evasió. Així es va iniciar fent col·laboracions als diaris i revistes de més prestigi d'aquells anys i amb la publicació de novel·les que, exceptuant l'última, l'autora doncs, acabarà rebutjant en bloc i que no inclou dins de les que podíem anomenar les seves obres completes. Aquests són anys eh, de molta activitat política per Mercè Rodoreda i també viscuts intensament des de la perspectiva més sentimental. Alguns eh, parlaven de la seva relació potser platònica amb el polític trotskista Andreu Nin i amb el novel·lista i promotor cultural Francesc Trabalt. Després de la Guerra Civil, al gener de 1939, Mercè Rodoreda emprèn el camí de l'exili amb altres escriptors catalans. Ens van instal·lar el castell de Rossi-en-Brie, a 25 quilòmetres més o menys de París. En aquell refugi, l'autora enceta una intensa i complicada relació sentimental amb Armand Ubiol, pseudònim de Joan Prat i Esteve, també escriptor com ella. Va ser durant aquells primers anys d'exili quan l'escriptora va desenvolupar el que podríem anomenar la seva activitat més dramàtica. De tota manera, no va ser fins l'any 1979 quan es va representar doncs, alguna de les seves obres aquí a Catalunya i la seva publicació encara seria més tardana, 10 anys després de la seva mort en 1960, doncs, va enviar una obra sota el títol de Colometa a la convocatòria del Premi Sant Jordi del 1960 d'aquell mateix any i n'és eliminada per un jurat que tenia, entre altres membres, l'escriptor Josep Pla. Sembla que a Josep Pla, el títol de Colometa, doncs, li va semblar força cursi per les textuals. Però Rodoreda canvia el títol de Colometa per la plaça del Diamant, aconsellada per l'escriptor i esagista Joan Fulcini i sort que ho va decidir així perquè finalment el 1962 es publicava aquesta gran obra, una de les més famoses de l'escriptora. Anys després, cap al 1966, li atorgaven finalment el Premi Sant Jordi per al carrer de les Camèlies, sense que l'autora s'hi hagués presentat en aquesta ocasió al concurs. Malgrat el reconeixement que estava aconseguint Mercè Rodoreda amb la mort d'Armand Ubiols el 1971, doncs es va accentuar la seva actitud solitària i després d'una estada arrumanyada de la selva, l'autora va decidir construir un xalet i retornar per fi a la seva terra natal a Catalunya. A Arrumanyà acabarà la novel mirall Trencat, a la qual seguiran altres, com semblava de seda, o contes i viatges, o viatges i flors, entre d'altres. Allà a Girona, Mercè Rodoreda va passar els seus últims anys i ens deixava el 13 d'abril de 1983. Però ens hem quedat amb la seva essència, amb l'essència que guarden totes les obres d'aquesta autora, de Mercè Rodoreda. Esteu escoltant Les filles de Lilith. 10 i 3 minuts de la nit, com sempre, apunant el temps aquí a les filles de Lilith. Ens equiparem de tots vostès fins la setmana que ve. Ja, mica en mica, ens anem apropant al Nadal. Per cert, eh, el programa de la setmana que ve serà l'últim que fem de les filles de Lilith durant aquest any 2008. En fi, esperem eh, que continuïn sintonitzant les 104.6. Fins aviat, a reveure. Haptes d'onça a una del matí i feria de coples diumenges de nou a una del migdia amb Antonio Menchón. Ja tens les postures